Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azw billahi minash shaitani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala ahlihi wa ashabihi jamee'in. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna li nahtadiya law la an hadanallah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma taqabbal minna ma qaddamna fi Allahumma ramadan iman uh, ya, Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah ee uh, yang sangat panjang sekali uh, ialah karena bulan Ramadan kita berdoa semoga insyaallah Allah menerima uh, semua amalan-amalan ibadah-ibadah kita yang uh, kita kerjakan kerana Allah Subhanahu taala di bulan Ramadan. Semoga saja juga insyaallah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di mana Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Semoga Allah menerima ibadah kita itu. Eh uh, pada hari ini insyaallah kita akan menyambung pelajaran tajwid tentang eh uh, hukum nun sakinah. Sa Hukum nun sakinah dengan tanwin. Hikam nun sakinah wa tanwin. Di mana kita sebenarnya, walaupun kita masuk sekarang ke tentang pelajaran nun sakinah ini, akan ada juga hubungannya nanti dengan pelajaran yang sudah kita pelajari, dengan idramnya, dengan ilharnya, dengan ikhlaqnya, di dalam hukum sifat-sifat al-arziah yang kita sudah pelajari. Ee oh, jadi jangan ada yang merasa ee uh, konsep kok masih diulang. Memang dia itu bersambung atau selalu ada hubungannya. Kalau kita mengambil sifat tentang sifat araziah, kita ngambil tentang idram. Idram baik tentang nun sakinah, baik tentang mim sakinah, baik tentang lam yang sakinah atau tentang ra sakinah. Jadi pasti afandia itu saling ee uh, bertemu pelajaran kita itu. Sekarang kita akan mengambil um, secara mendetail insyaallah tentang nun sakinah dan tanwin itu. Eh uh, dan nanti sudah itu insyaallah kalau kita masih ada umur kita akan mempelajari juga tentang hukum mim sakinah dan kemudian tentang lam sakinah dan tentang ra kita sudah pelajari dan kita akan masuk sudah itu kepada hukum mad al-mudud yang masih kita akan pelajari secara mendetail juga dan tentang ha dhamir dan juga insyaallah kita akan masuk tentang hamzatul wasl dengan hamzatul qata' dan kita juga akan mempelajari tentang ta al marbutah ha kita belajar secara no eh uh, secara tidak eh uh, ialah agak meluas sedikit insyaallah dan kemudian baru kita akan akhiri dengan bab-bab waqaf jadi eh uh, kita masukki tentang nun sakinah jadi itulah kira-kira Uh, pelajaran kita yang tertinggal Dalam uh, tajwid Semoga saja Allah insyaAllah memberikan kita uh, Kesempatan dan umur Untuk menyambungnya Dan sampai ke titik yang terakhir Dan mendapat keretaan dari Allah subhanahu wa ta'ala An-nun sakinah Ialah Huruf Nun Yang dia itu berbaris mati atau yang tidak mempunyai baris, tidak berbaris depan, tidak berbaris bawah, tidak berbaris uh, atas. Nun sakinah khalia min al-harakah artinya tidak mempunyai harakat, berarti dia baris mati. Nun sakinah ini kalau dia bertemu dengan huruf apa saja istirah huruf hijaiyah dari alif ba ta sa jim sampai sampai ya, dia itu mempunyai 4 hukum. Dia itu mempunyai 4 hukum. Eh uh, semuanya ini ada hikmatnya. Eh uh, hukumnya nun sakinah dan dia mempunyai teman juga at tanwin. Ada bedanya antara nun sakinah dengan tanwin. Nun sakinah itu dia huruf jelas, huruf daripada huruf ijaiyah. Dia terdapat dia awal, ialah maksud awalnya tu yang depannya itu adalah hamzah atau di pertengahan kalimat, di awal kalimat atau di pertengahan kalimat atau di akhir kalimat. Itu yang sakinah itu. Dia mungkin bersama fi'il ada dalam fi'il, ada dia di dalam shuruf atau dia telah berada dalam isim. Eh uh, ya isim mungkin kita tidak bisa melihatnya karena isim tidak mungkin ada sukun di akhirnya. Tapi kalau kita bisa melihat seperti misalnya di dalam huruf misalnya lan an misalnya itu itu adalah jelas nun sakinah. Bedanya dengan tanwin, tanwin itu dia adalah merupakan harakat. Baris. Baris dua di atas, baris dua di depan, baris dua di atas an, baris dua depan un, baris dua di bawah in. Jadi sama dengan nun tadi an, lan Nah, kalau andanya tanwin, izan sama. Akhirnya sama. Kalau kita misalnya memperlihatkan uh, akhir daripada huruf itu. Jadi ada perbedaan antara nun sakina dengan tanwin itu. Nun itu dia merupakan furuf, tapi tanwin adalah merupakan harakat. Nun sakina itu dia itu berada di pertengahan kalimat, sedangkan tanwin khamm mesti adanya di akhir kalimat di akhir di shorof yang terakhir di kalimat tanwin tidak akan ada pernah tanwin itu di awal di pertengahan tidak ada dan kemudian eh uh, nun sakinah ini ada dia dalam shorof dan fiil kebanyakan eh uh, tetapi tanwin ini hanya di dalam isim saja isim nakirah tanwin dalam isim nakirah saja ada di dalam fiil fiil itu inna makan taukid mukhaffaf dua saja di dalam fiilnya fi uh, dua, fi dua macam saja fiilnya ialah fiilnya seperti lanasfa'an lanasfa'an nasfa'an ah itu adalah fiil la yakuna la yakunan ah itu dua fiil itu saja yang ada tanwinnya di fi'il. Eh di dalam eh uh, kalimat misalnya eh uh, huruf ialah seperti kalimat idzan. Idzan. Nah, jadi itu saja yang ada. Selebihnya tanwin itu di dalam isim aliman isim nakirah rasulana Ghafurun Rahimun Alimin ha. Jadi, kalau ada tanwin itu, berarti kita harus mengetahui itu adalah isim, dinamakan isim nakirah. Ha. Jadi, itulah perbedaan antara nun sakinah dengan isim. Dan diantara perbedaannya juga, ialah, kalau tanwin itu bertemu dia dengan baris uh, yang huruf mati sudahnya nun sakinah itu selalu saja di baris bawah ni in istata'tum in istata'tu in istata'tum jadi di baris bawah ndak boleh dia dia nun ndak boleh dia kepada inas nak harus di inis jadi untuk liman' al-iltiqa' sakinain tarakat nun sakinah dengan kasrah untuk menghilangkan pertemuan dua yang mati huruf yang mati di baris bawahkan untuk takhfif untuk memudahkan membaca di baris bawahkan nun itu tetapi untuk tanwin untuk bacaan kita hafs semuanya dikasrahkan juga tetapi ada juga yang membolehkan melihat dia itu. kalau dia baris depan, di baris depankan uh, harekat aridahnya itu. kalau dia baris bawah, di baris bawahkan harekat al Kalo kita misalnya sebagai contoh, yang bacaan hafz, yang kita baca, Nuhun al-mursalin. Nuhunil al-mursalin. Kita akan baca juga di baris bawah. Nuhunil, di baris bawahkan juga. Tetapi, ada yang Membolehkan Nuhunul Nuhunul mursalin Katanya, kalau damah dia Didamahkan juga uh, Fathah kita misalnya Adan Adanil ula Adanil ula Jadi, kita juga Untuk bacaan kita, juga semuanya baris bawah tetapi orang lain Bacaan yang lain, atau orang yang Membacakan adanal ula Misalnya ada yang memberis atas kan Kita tidak boleh menyalahkan Memang boleh Memang boleh juga tetapi dalam bacaan kita Bacaan Quran harus dibaris uh, Bawah kan Seperti lahwanim faddu Lahwanim faddu Lahwanim faddu Jadi lahwanim faddu Itu dibaris bawah juga kita Tapi yang lain boleh membacakan lahwanan Lahwanim faddu Kalau baris bawah ya tetap jadi ngena akan jelas di baris di baris bawahkan. Itulah perbedaan antara dengan nun sakinah dengan tanwin. Tetapi tentang makhrajnya nun sakinah sudah jelas itu makhraj nun ialah di taraf lisan ma'usul selain yang ulya. Eh tanwin dia tidak ada makhraj karena debukan huruf tidak ada makhrajnya tetapi kita boleh menaruh makhrajnya itu dia itu akan uh, dikembalikan uh, ke makhraj nun kalau dia itu uh, kita jadikan dia nun kalau kita dia akan jadikan tanwin itu jadi nun dia akan kembali ke ke, ke makhrajun nun sakinah dan bedanya antara tanwin dengan nun kalau nun sakinah kita berhenti dengan nun sakinah nun mati an jelas an uh, tetapi untuk tanwin kalau kita berhenti dijadikan dia mad iwad misalnya aliman dah boleh kita baca aliman harus kita baca alima hakiman dah boleh kita baca hakiman berhenti enggak hakima Nanti dia akan bersama dengan, inilah uh, perbedaan dan persamaan antara Tanwin dengan Nunsekinah Atau Nunsekinah dengan Tanwin Tentang hukum yang akan terjadi sesudah Nunsekinah dan sudah Tanwin Dengan hukum Tejudia, dalam hukum Tejwid, itu akan sama Nunsekinah dan Tanwin, ha, makanya dibilang dalam Tejwid itu Hukum, kita mempelajari hukum tajwid Tentang non-sakinah dan tanwin Atau tanwin Bagaimana, kalau non-sakinah Akhirnya, apa hukum-hukum Datang huruf-huruf yang lain Apa hukum yang terjadi Sebagaimana hukum yang terjadi Untuk non-sakinah seperti itu juga hukum yang terjadi Untuk tanwin, tidak ada perbedaannya Jadi, sekarang kita akan masuk Tentang hukum-hukum Yang akan terjadi Terjadi disebabkan huruf-huruf yang datang sesudah nun sakinah dan tanwin itu ada 4 hukumnya. Yang pertama dinamakan izhar halqi. Izhar halqi izhar kita mengetahui artinya ialah al-bayan, jelas. Al-halqi ialah artinya dari tenggorokan, dari kerongkongan, dari tenggorokan keluarnya. Jadi, dinamakan hukum ini Adalah melihat Huruf yang datang Sesudah nun dan tanun ini Jadi, izhar halqi berarti Yang akan datang Sesudah nun sekinah itu ialah huruf halqiyah Yang dia Hamzah Wa'an wa'ha Wa'an kha wa wa wa Jadi, setelah datang nun setelah datang sudah nun sakinah ini atau tanwin ini huruf hamzah ha dan ha wa dan kha di nama kan izhar halqi izhar lughatan artinya adalah jelas idah al bayan al izhar al halqi ya la artinya uh, membaca nutq nun sakinah wa huruf بعدها sesudahnya tanpa al-ghunnah tanpa al-ghunnah tanpa ada ghunnah tanpa di temukan dia masing-masingnya jelas setiap huruf itu dijelaskan dijelaskan nun dan dijelaskan juga huruf yang sesudahnya misalnya sebagai contoh uh, sami'an alima sami'an aa itu untuk tanwin samian ah, dijelaskan sudah tanwin itu ain misalnya hamzah misalnya man amana ah, man amana ah, misalnya sebagai hamzah min hum contoh sebagai ha yang datang nun sakinah jadi kita menjelaskan membaca nun Dijelaskan nun itu tanpa diidhamkan ke Ain Hamzah wa Ha'a itu tetapi dijelaskan. Dan tanpa mendengungkan nun itu dengung yang dua harekat. Cuma hanya kita memberikan sifat nun dengung sifatnya saja. Idhar ini mungkin terjadi di dalam dua kalimat atau terjadi di dalam satu kalimat. Seperti satu kalimat. An-na'am ta'am an'amta nun sakinah sudahnya ain an'amta kalau dengan tanwin harus antara dua kalimat tidak boleh dalam satu kalimat tetapi dengan dalam nun sakinah dia boleh dalam satu kalimat atau boleh dari dalam dua kalimat minhum kita sudah bilang contohnya almunkhaniqah Ha, mun khaniqah Mun khaniqah ha, Nun sakina baga Sudahnya Gha'in Gha'in Jadi Min ghillin Min ghillin Itu antara dua kalimat ha, Jadi ini adalah contohnya Sebagai idhar itu Banyak Kalau kita membaca Al-Quran Setelah Paling banyak di suratul Ghashiyah itu Paling banyak itu contohnya Tentang nun sakina Bisa kita ee uh, memperhatikannya. Jadi kalau kita membaca kita akan garislah di bawahnya misalnya 1. Berarti ini artinya izhar. Ini izhar, izhar, izhar, izhar. Jadi izhar halqi ialah membaca nun sakinah dengan huruf yang sesudahnya tanpa idgham, eh, tanpa menggunakan menjelaskan nun dan menjelaskan huruf-huruf yang sesudahnya. Itu yang izhar sedangkan arti izhar secara ammatan kita sudah mengatakan dahulu ialah natq harf as-sakin bil mutaharrik haa biduna an yati bainahuma as-sakta atau al-idgham artinya membaca huruf yang mati yang sudahnya huruf berbaris tanpa berhenti dan tanpa menidghamkan jadi ndak boleh kita baca man amana ndak boleh harus kita man amana ah, enggak boleh kita bersakutah dalamnya dan enggak boleh pula kita menideramkan minhum enggak boleh minhum harus dijelaskan nah itu dinamakan izhar an halqi, karena ana halqi unkana dia huruf ansudah itu adalah huruf halqi jadi mudah sekali ha, pelajaran yang pertama ialah tentang izhar halqi hukum yang pertama yang keluar sesudah uh, nun sakina ialah tentang izhar halki dan yang kedua uh, hukum ialah al-idham hukum yang pertama ialah al-idhar, izhar halki yang kedua kita uh, adalah izham, jadi sebelum kita sampai kepada, kita masuk kepada izham kita mengetahui apa sebab izhar dia, kenapa diizharkan nun al-idham us izat datang sesudahnya huruf yang 6 itu ialah sebab izhar itu kerana mutabaid kerana keluarnya huruf itu mutabaid sebab izhar itu kerana ba'd al-makhraj nun 'an huruf halqiyah jadi itulah sebabnya uh, di uh, izharkan dan kita masuk kepada hukum yang kedua ialah al-idgham. Al-idgham artinya dalam bahasa Arab al-indimaj atau idkhal. Artinya menyatu atau masuk. Kalau dalam istilahan idkhal harf saakin fi harf mutaharrik fa yasiran harfan wahidan musaddadan. Aa di حيث يرتفع اللسان عند نطق artinya ialah masuknya huruf mati ke dalam huruf yang berbaris dia itu kebanyakan adalah mempunyai tasjid kamil sebab kita membaca itu terangkat lidah kita dari makhraj huruf yang pertama pindah ke huruf yang kedua Jadi, di dalam idram ini Kita akan mempunyai uh, Pekerjaan ya, Maksudnya, bukan pekerjaan Pekerjaan yang kuat, tetapi Ada perbedaan Antara pekerjaan kita uh, Idramnya, huruf antara Tamatul dengan huruf uh, Mutajanis Dengan huruf Mutakarib Jadi, kalau seandainya Idram yang nunsakina ini Dia dengan nun mutaharrik nun dengan nun ah itu mudah saja kita masukkan nun yang mati ini min a nah, masukkan huruf nun sudahnya man sya jadi kita membacanya satu nun saja tapi ditasydidkan man sya jadi ini idgham ini nama kan idgham saghir dan dia itu sagirnya kerana awal متحرك yang ثاني مو ساكن awal saakin maaf saakin dengan saakin ni kedah متحرك makanya mudah saja memasukkan yang huruf mati kepada huruf yang متحرك berbaris itu man nasya dan ditesjidkan saja itu yang dinamakan ee uh, sagir itu yang pertama adalah saakin yang kedua adalah متحرك Dan kemudian, ni je namaka idram, yang namanya, lidah kita itu terangkat. Jadi, kita nak melihatkan dua makhraj, dua nun. Manna, da Manna, Manna. Jadi, lidah kita itu terangkat dari makhraj yang pertama, sampai dia uh, hanya di makhraj huruf yang kedua. karena dia hurufnya bersamaan, hurufnya serupa, jadi tidak akan jelas, kita itu mengangkat dan mengangkatnya tetapi kalau kita masuk kepada huruf yang lain jadi kita sudah mengetahui artinya idgham itu ialah memasukkan huruf sakin ke huruf mutaharrik fasiran harfun wahidan menjadi dia huruf yang satu memasukkan huruf yang mati ini ke huruf yang mutaharrik menjadi huruf yang satu yang musyaddad itu adalah takrifnya jadi kita harus tahu juga hurufnya berapa hurufnya juga 6 seperti izhar tadi 6 Di sini juga 6. Tetapi dia tidak eh maksudnya bukan satu makhraj. Terusnya ialah ya, wa, ra, mim, lam, waw, nun, yarmalun. Itu huruf idgham untuk nun sakinah dan untuk tanwin. Eh nah, kalau huruf yang 6 ini sudahnya datang, eh termasuk jadilah huruf ini eh hukumnya idgham yarmalun Di antara huruf yang enam ini ada pembagian idgham macam idgham. Kita bagi idgham kerana huruf yang enam ini. Pembagiannya boleh kita ambil dulu pembagiannya. Yang pertama aqsamnya ialah idgham ba bil ghunnah dan idgham bighairu ghunnah. Kita bagi dia dengan cara begitu, idgham bil ghunnah dan idgham bighairu ghunnah. Mana yang idgham bil ghunnah? Idgham bil ghunnah ialah kita masukkan huruf nun ini kerana dia memang punya dengung ke huruf yang empat ia adalah ya nun mim waw ya nun misalnya man ya maiyah didengungkan maiyasha nun man nasha manna ah itu huruf nun mim mim maaim mahin mim maaim mahin ni nun yang pertama mim dia tadinya nun artinya uh, min kemudian datang setelahnya mim jadi kita makhrajun nun tadi ini kita pindahkan dia ke makhraj mim Makanya di sini kelihatan e, tambah kerja kita karena dia bukan mutamatsil. Ada mengatakan adalah mutaqarib, ada mengatakan dia mutajanis. Menurut sifat dia mutajanis, melihat makhraj, dia adalah mutaqarib. Jadi, di sini bagaimana kita mengerjakannya? Kita pindahkan makhraj ini ke makhraj mim dulu. Pada daripada kita mengatakan min, kita akan mengatakan mim pindahkan makhrajnya kemudian setelah nun ini menjadi mim baru kita masukkan kepada mim mim ma mim yang berbaris sebabnya kalau nun dia tidak boleh dimasukkan kalau barang itu berbeda huruf itu berbeda tidak bisa dia masuk tapi makanya harus kita pindahkan dulu nun itu makhrajnya ke makhraj mim kemudian setelah dia dipindahkan ke makhraj mim baru kita masukkan dia ke, ke mim yang mutaharrik Jadi mim kerana kita memasukkan ini idgham kita memasukkan idzhal memasukkan jadi harus kita satukan dulu sejeniskan dia dahulu mim ma im begitu juga tentang tanwin in tanwin eh juga dipindahkan makhraj tanyin tadi tanwin kita baca kepada nun kita pin im ah baru kita uh, membacanya dengan mim ma im mahin Nah itulah uh, contoh lagi juga misal hablum mimsad hablum tanwin tak ada tanwin ini ha uh, baris depan uh, kita pindahkan dia tanwin makhraj tanwin ini kepada makhraj nun um, hablum ha uh, kita bacakan hablum dah boleh kita baca hablun kalau kita baca hablun dia tidak akan bisa masuk kepada mim jadi kita pindahkan dulu makhrajnya ke makhraj mim baru kita baca masad pindahkan kepada a uh, masukkan dia kepada mim nah itulah yang idram nah, di sini dia memang punya ghunnah dengung hablum mim masad hablum mim masad harus dengung ini dikeluarkan ditaswidkan dijelaskan ndak boleh kita dengungkan kita hilangkan hablum ndak harus dijelaskan mim kidah la harus hablum mim masad dan juga idgham ini dia harus antara dua kalimat enggak boleh idgham itu dalam satu kalimat baik tanwin baik nun sakinah uh, jadi uh, contoh lagi ha mai yasha itu eh uh, ya nun eh uh, yanmu kita sudah ya nun uh, mim waw mi waraihim mi waq jadi untuk eh uh, yang jelasnya idgham nun sakinah dengan hurufnya ini harus dalam dua kalimat kalau dia dalam satu kalimat seperti contohnya ada bertemu Seperti ad dunya nun sakinah ya. Sesudahnya. Dunya bunyan sinwan qinwan. Empat kalimat ni. Ndak nah, boleh kita namakan, dia itu idram. Dinamakan izhar mutlaq. Idhar mutlaq. Hukumnya di idlaqan, dijelaskan. Dilepaskan izhar dia namanya Kenapa Di dalam dua huruf ini Dia itu harus Diizharkan Kalau kita izhamkan dia Akan menjadi Mudaaf Buya Tidak uh, Berubah artinya Nggak jelas artinya Jadinya Buya enggak ada Tapi kalau bunyan sudah jelas bina bangunan bunyan sinwan nak boleh sinwan sinwan tak boleh sinwan kan sinwan sinwan sinwan sinwan Sin itu artinya dia rapat itu anu telinga apa ini telinga kinwan eh uh. kinwan itu adalah anu eh tangkai eh uh, daripada anu pelapah daripada korma kinwan nah kalau sinwan itu anu telinga inya apa nama itu kuping telinga kita inya nah itu namanya sin nah jadi empat huruf ini saja yang kita diizharkan izhar mutlak tidak boleh kita idghamkan dia kalau dia dalam satu kalimat uh, nun sakin uh, nun yang mati itu dengan uh, huruf yang dua ini heeh hmm. Jadi uh, kita kembali lagi kepada uh, kenapa hmm, kenapa kita sudah tahu kerana dia tidak akan hilang artinya kalau kita idrangkan dia. Tetapi uh, sebenarnya uh, hikmah daripada idgham ini ah uh, hikmah daripada idgham ialah memudahkan membaca memudahkan Untuk membacanya Huruf-huruf yang akan kita baca itu Jadi itu artinya Gunanya, uh, hikmatnya Daripada uh, al-idham itu Untuk memudahkan Kita uh, lafaz Dengan huruf yang diidhamkan itu Soalnya uh, Akan susah bagi kita Melafazkan Kalimat-kalimat Kalau dia harus idham Diizharkan ha seperti mim mim ma in ma hin ha, akan susah dan tidak akan bisa kita membedakan. Jadi kenapa ini akan sama juga artinya dengan huruf mim, huruf tanwin sudah nyalam atau huruf tanwin sudah nyah hamzah sama-sama idgham. Ha. Jadi makanya kita uh, mengikuti karena kalau diidghamkan dia berarti kita itu, kita itu adalah untuk memudahkan dalam istilah, istilah Arabnya teshil untuk memudahkan bacaan mimma sudah mimma indah. mudah saja bagi kita untuk membaca tapi kalau kita izharkan dia berarti tidak ada bedanya antara dia huruf ini dengan huruf halqiyah kalau huruf halqiyah karena mereka berjauhan enggak bisa diidghamkan maka harus diizharkan tapi kalau ini dia berdekatan ad karena dia itu mutaqarib antara nun dengan uh, mim antara nun dengan waw antara nun dengan ya dan juga di dalam ini antara huruf yanmu ini terbagi kepada dua yang idgham bil gunnah ini idgham bil gunnah naqis idgham bil gunnah كامل atau idgham كامل bil gunnah idgham naqis bil ghunnah dalam huruf ya nun mu yang keempat ini yang nun dengan nun sakinah atau tanwin dengan uh, nun itu adalah kamil dan juga nun sakinah dengan mim adalah kamil artinya ditasjidkan artinya kamil itu kamalut tasjid sempurna ditasjidkan dia tidak takhfif tidak di dilembutkan di, di, di dia tidak ditasydidkan hai macamnya minna mimma jadi harus ada tasydid nah, tadi yang artinya kami jadi kita akan bisa melihat di dalam Al-Qur'an kalau sudah nun dan tanwin itu huruf mim dengan huruf nun dia akan ada di atas huruf mim dengan nun itu tasydid itu namanya idgham kamil bil gunnah tetapi kalau sesudah nun dengan tanwin itu ada huruf waw dengan huruf ya kita idghamkan juga tetapi idgham kita itu adalah naqis artinya kurang kurangnya apa yang kurangnya adalah uh, tasydid tidak boleh kita baca mai tak boleh kita hanya boleh mai yasha Miu-wa-ko Miu-wa-ro-ihim -ih Miu-wa-ro-ihim Jadi kita Miu-wa Tak boleh kita baca Miu-wa Kita terseditkan tak boleh Dan dia tu tak pas pula Kalau kita terseditkan dia Takkan pas dia Jadi kita uh, Baca dengan takhfif Tanpa tersedit Miu-wa-ko mai eh mai dengung mesti ada idgham mesti tetapi tidak ada tasjidnya dia huruf waw tetapi tidak ada tasjid dia huruf uh, ya ia nah, ini nama kan idgham naqis bil ghunnah dan kedua pembagian eh uh, idgham yang kedua ialah idgham ka dengan uh, ghunnah idgham bi ghunnah tadinya idgham bil ghunnah yanmu yang keempat Ya, idgham dengan ghunnah tadi itu ada terbagi kepada dua, idgham mukammil bil ghunnah dan idgham naqis bil ghunnah. Sekarang idgham yang kedua ialah idgham deghair al ghunnah iaitu kamil. Hurufnya ialah lam dengan ra saja. Untuk bacaan kita Hafs an Asim, dari riqi Syatibiyyah, kita tidak boleh mendengungkan. Jadi kita bacanya seperti wailul lil mutaffifin. Wailul li kullihum azatilumazah Wailul li kullihum azatilumazah humazakilumazah huma Tu dengan huruf lam Mir rabbihim Mir rabbika Mir Jadi tanpa ada berdengung. Jadi idghamnya kamil. Idgham kamil bergunnah. Tidak ada yang punya idgham naqis bergunnah, enggak ada. Idgham kamil bergunnah. Kamil itu kena ada tasydid. Lam itu, tanwin itu kita pindahkan juga makhrajnya ke makhraj lam. Seperti ah uh, wailun, enggak boleh kita baca wailun lil. Kalau kita baca wailun lil berarti kita menizgharkan. Jadi kita harus Pindahkan makhraj tanwin kita tadi tu, makhraj nun kita tadi tu. Eh uh, min ladun. Tak boleh kita baca min min ladun. Dah harus kita baca mil. Kita pindahkan dulu makhraj nun ini ke makhraj lam, baru kita uh, idghamkan dia kepada uh, lam. Mil ladun hakim. Mil ladunna. Mil ladun uh, men la uh, mil la. Tempat ada ghunnah jema ada tasydid. Ah itulah yang ah uh, hukum ah uh, yang kedua ialah idgham. Idgham itu terbagi kepada dua, idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah itu terbagi kepada dua juga, idgham bil gunnah ah uh, kamil dan idgham bil gunnah naqis. Dan pembagian idgham kepada idgham kamil uh, dan idgham kamil itu adalah semuanya uh, idgham bil gunnah, adalah semuanya kamil ada yang naqis. Sebab idram ialah Mungkin sebabnya adalah tamasul Nun dengan Nun Yang selebihannya Adalah taqarub hmm, Taqarub Taqarub Kalo kita melihat uh, Menurut Al-Farra Melihat makhraj menurut Al-Farra Fara kan makhraj dengan Ra dengan Nun satu Uh, kalau di sini kita namakan menamakan bukan kita yang orang Hafs An-Nasim menenda tapi yang mengikuti pendapat Al-Farra' uh, mengatakan idgham antara lam de, uh, nun dengan lam dengan ra ini adalah idgham mutajanis mutajanis bagi dia karena ini nun dengan lam dengan uh, uh, lam dengan ra itu adalah satu makhraj bagi uh, bah, satu tempatnya bagi Al-Farra' tapi bagi uh, Al-Jazariyah ibn Dzdari la Ibn Dzdari mengatakan nun makhrajnya satu la makhraj yang lain nun makhraj yang lain ora makhrajnya lain nah, jadi itu adalah mutaqarib Ah dengan mim untuk kita adalah mutaqarib bagi orang yang mengambil kalau uh, sebab tajanus ialah bersatu dalam seluruh sifat antaraannun dengan mim ada persatuan sifat seluruhnya mereka mengatakan juga antaraannun dengan mim adalah mutajanis nah, itulah di antara uh, hukum idgham yang kita uh, penting ketahui kalau untuk qiraah uh, bukan syatibiyah taibah an-nasikh mereka mengatakan ini ada juga gunahnya antara nun dengan lam eh uh, nun dengan lam nun dengan ra tapi kita tidak boleh jadi mereka membacakan itu dengan qasar itu dia ada sambungannya juga nanti qasar atau dengan isba eh uh, mad uh, dan munfasir bagi dia jadi mereka mengatakan misal mir rabbikum wa laylun lil nah, itu kalau bukan bacaan kita bukan itu kalau bagi bacaan uh, tayyibatul nashr Batul Nashar adalah keraat yang lain bukan yang sy TV ya Imamya TV yang kita ikuti yang uh, Imam harus yang kita baca hanya uh, mengatakan itu hanya untuk uh, sebagai pengetahuan saja bagi kita dengan kita menyalahkan nanti kalau kita dengar orang membaca begitu kita me oh, salah itu nda itu memang ada juga bagian keraat-kerat yang lain Nah itulah tentang ee uh, al-idgham yang harus kita uh, ketahui hukum idgham kita huruf idgham sudah kita ketahui yang hurufnya yarmalun ee uh, syaratnya ialah harus dalam dua kalimat dan pembagiannya adalah idgham bil gunnah dengan huruf ya mim yang ya mim ini terbagi kepada dua kamil dan naqis yang bil ghunnah ialah ee uh, dalam dengan ra itu adalah idgham kamil Contohnya sudah banyak kita kalau membaca Al-Qur'an kita bisa melihatnya. Uh, Jadi kalau seandainya terjadi satu huruf itu bertemu dia uh, dalam dua dalam satu kalimat antara nun dengan ya, antara nun dengan waw, itu namanya adalah uh, mutlaqan izhar. Hmm, oh, yang diizharkan langsung dia dan kemudian uh, juga yang harus kita ketahui di sini ada namakan uh, istisna ya di hafs. Yang pertama ialah filma seperti kilma dunia tadi itu tidak diidghamkan. Yang kedua istisna nya ialah dalam bacaan syatibiyah. Kalau ketemu man raq dalam bacaan syatibiyah kita harus sakta. Tidak boleh kita idghamkan marraq Kalau kita tadi mempelajari nya adalah diidghamkan di dalam kalimat ini kita harus nama punya sakta karena sakta itu melarang atau me, e, meng hambat daripada idgham. Kalau kita membacanya dengan sakta tidak boleh diidgham, enggak boleh kita baca marraq enggak boleh man raqa. Itu. Eh juga harus kita ketahui di dalam e, surah Al-Qalam Nun wal qalami Ah ini kan di dalam Nun wal qalami. Nun kan itu kalau kita baca nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nun sudah jelas yaitu nun nun mati. Jadi di saat itu kita tidak boleh mengidghamkan nun itu ke waw. Kita tidak boleh mengidghamkan nun itu ke waw harus kita izharkan menurut yang kita baca. Ha. Uh, Nun wal qalami wa ma. Ah, boleh kita baca nuwa, Harus dijelaskan. Nun wal qalam. Jadi harus diizharkan ini. Eh uh, karena apa? Kenapa harus kita izharkan nun dengan waw ini sedangkan dia adalah antara dua kalimat? Sebab mengidzharkan nun ini, nun yang akhir ini adalah yang pertama karena nun ini bukan kalimat. Karena nun ini adalah huruf nun. Ah, ini huruf. Tidak boleh diidghamkan ke kalimat. Wal qalami wal qalami itu dalam satu kalimat, dalam satu kalimat. Jadi tidak bolehkan. Tidak boleh kita membaca eh uh, sebaliknya dalam kita baca tsiim miim nah, ini tsin sin kan itu nun di akhirnya nah, kenapa dia dalam satu kalimat kita idghamkan ha nah, jadi harus kita tahu juga ini tsi mim padahal kita tadi mengatakan da, kalau dia bertemu dalam satu kalimat kita tidak boleh menidgham seperti kalimat dunia seperti kinwan nah, sunwan kenapa ini nun bertemu dengan mim dalam satu kalimat kita idghamkan ialah kerana ini semuanya adalah dalam huruf sin huruf min adalah mim adalah huruf Jadi pertemuan huruf dengan huruf kita boleh menidghamkan ya. Tidak dalam satu kalimat yang kita yang melarangnya ialah pertemuan nun sakinah dalam satu kalimat. Tapi antara huruf dengan huruf seperti to sin lim itu boleh. Itu memang boleh. Jangan pula dibilang nanti kita baca oh ini kan katanya kalau ketemu nun sakinah dengan huruf yang idgham harus diizahkan. Jangan pula kita baca to sin mi, jangan dijelaskan pula nun di mim di, di di scene ini ndak. Kita boleh menidangkannya dan boleh kita mendengungkannya. Ah, uh, boleh kita bacanya mim sesudahnya langsung. Eh, uh, kemudian juga yang harus kita perhatikan ialah kalau kita membaca al-ghunnah harus kita melalui hidung. Selain daripada dzuruf yang tidak ada nun dengan mim itu jangan kita dengungkan. Iyalah misalnya seperti ya miu. -wa. Jadi harus kita miu. -wa. Tak boleh kita baca miu. -wa. Tak boleh kita ini kan didghamkan ini miu. Ha, tapi tidak ada dengungnya ndak. Harus kita dengungkan. Mim ndak hmm, boleh harus kita. Jadi seperti mai. -i. Jadi sewaktu bertemunya Nun dengan waw, atau dengan ya, atau dengan uh, hurufa-hurufa lain. Harus dijelaskan dengungnya itu. Taswid. Ha? Harus disuarakan dengung itu. Tidak boleh kita dikeluarkan saja dari uh, korongkongan, atau dari makratnya uh, tanpa mendengungkan. Harus kita dengungkan. karena dia, sifat nun itu adalah dengung, dan sifat uh, mimeturi dengung. Nah, itu adalah hukum daripada Ha, hukum daripada uh, nun sakinah yang kedua yang pertama adalah izhar halqi yang kedua adalah idgham dengan uh, macam-macamnya sudah kita pelajari dan apa disebabkan kenapa dia diidghamkan kerana dia itu nun dengan nun adalah mutamatsil nun dengan huruf yang lain adalah taqarub di sana kita sudah kita baca juga ada istisna bagi hafs dan qilman raq tidak boleh kita eh uh, dideramkan tapi harus kita baca uh, sekter dalamnya. Ah uh, untuk ini kita cukupkan dahulu eh uh, dan insyaallah kita akan sambung dalam eh uh, pertemuan yang akan datang. Uh, hukum yang ketiga ialah iqlab dengan al-ikhfa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu alayka sayyidina Muhammad wa rahmatullahi wa barakatuh.